Розділ 16. Пуаро обговорює справу. Кожен із учасників розмови шанобливо глянув на Пуаро. Своєю відповіддю поза сумнівом. Чоловічок набрав чимало очок. Комісар усміявся, але якось силовано. «Ви нас усіх навчите працювати», – вигукнув він. «Мсьє Пуаро відомо більше, ніж поліції». Той самовдоволено витріщився на стелю, набувши вдавано скромного вигляду. «Ну, а чого ж ви хотіли? Це моє маленьке хобі – знати, що і до чого». Промурмотів він. «Тож цілком природно, що мені не шкода на нього часу, адже я не переобтяжений справами». «Ох, видобув мсьєко!» бундючно хитаючи головою. «Що ж до мене?» І перебільшено виразним жестом зобразив тягар клопотів, звалений йому на плечі. А Пуаро раптом обернувся до Ван Олдіна. «То вимсь є згодні з цією точкою зору і не сумніваєтеся, що вбивця граф делярош. «Ну а що? Скидається на те?» «Так, звісна річ». Щось надто обережно в цій відповіді спонукало слідчого суддю зацікавлено поглянути на американця. Ванолдін, здавалося, усвідомлював, що той спостерігає за ним, і струснув головою, наче силкуючись відігнати якийсь нав'язливий сумнів. А як там мізять? спитав він. Ви повідомили йому цю звістку? Він, я так розумію, у нічці. Звичайно, мсьє, комісар завагався, але все ж дуже обережно спитав. Вам же, звичайно, відомо, мсьє Ванолдіне, що мсьє Кеттерінг теж був одним із пасажирів блакитного потяга тієї ночі. Мільйонер кивнув і удостоїв комісара лаконічною відповіддю. Дізнався перед самим від'їздом із Лондона. Він стверджує... Продовжив Сіяко. наче й гадки не мав, що його дружина їхала тим же потягом. Поб'юся об заклад, що так і було, похмуро промовив ван Олдін. Йому було б непереливки, якби він зустрівся там з нею. Решта троє запитально глянули на нього. Я не збираюся церемонитись, гнівно відрубав мільйонер. Ніхто не знає, з чим моїй бідолашній дівчинці доводилося миритися. Дерек Кеттерінг їхав не сам, і з ним подорожувала дама. Он як? Мірей, танцівниця. Мсьє Кареш і комісар перезернулися, ствердно кивнувши один одному, неначе наче в руслі якоїсь попередньої розмови. А відтак слідчий суддя відкинувся у кріслі і, склавши руки, втупив очі у стелю. «Он як?» – знову кинув він. «Цікаво!» – і кашлянув. Ходили такі чутки. Ця дама, додав мсьєко, зажила вкрай поганої слави. Зокрема, й через те, Тихенько промурмотів пуаро, що обходиться дуже недешево. Ванолдін побуряковів з обличчя. Він нахилився вперед і грюкнув кулаком по столу. Послухайте сюди, гаркнув він. Мій зять закінчений мерзотник. І чоловік люто зблиснув на присутніх очима, обвівши їх поглядом одного за одним. О, я знаю, продовжив він. Приємна зовнішність та заворожливі невимушені манери. Свого часу я й сам купився на них. Гадаю, він корчив із себе вбитого горем, коли ви повідомили йому цю звістку. І це ще, якщо той негідник заздалегідь нічого не знав. Ні, це стало для нього цілковитою несподіванкою. Він був приголомшений». Клятий, лицемірний шмаркач, просичав мільйонер. Підозрюю вдавав, що збожеволів від утрати. Ні-ні, обережно заперечив комісар, я б не сказав, правда, мсія кареже. Слідчі зімкнув кінчики пальців і навпівзаплющив повіки. Шок, спантиличення, жах, так, це було, розсудливо заявив він. Але щоби страшенне горе, я б не став цього стверджувати. Аж тут знову заговорив Еркюль Пуаро. Дозвольте запитати, мсьє Ванолдіне, чи виграє щось мсьє Кеттерінг від смерті дружини? Отримає кругленьку суму в кілька мільйонів, відказав той. Доларів? Фунтів. Я поклав ці гроші на особистий рахунок руд із нагоди весілля. Заповіту вона не залишила, дітей у неї немає, тож кошти відійдуть чоловікові. І з яким вона саме зібралася розлучитися? Пробурмотів детектив. Отак, саме так. Комісар обернувся і різко глянув на нього. «Ви хочете сказати?» – почав він. «Я нічого не хочу сказати», – відповів Пуаро, – «розкладаю факти по поличках, от і все». Ванолдін витріщився на нього із зацікавленням, що дедалі зростало, а чоловічок підвівся. «Не думаю, що зможу ще чимось вам прислужитися, мсьє судде», – вічливо проговорив він, злегка вклонившись мсьє Карежу. Ви триматимете мене в курсі щодо ходу розслідування. Це було б дуже люб'язно. О, звісно, а як же інакше? Ванолдін також устав. Я вам наразі більше не потрібен? Ні, Мсьє. Тепер у нас є вся потрібна інформація. Ну, то я трішки пройдуся з Мсьє Пуаро, якщо він, звичайно, не заперечує. Із превеликим задоволенням, мсьє, відказав бельгієць, кивнувши. Мільйонер розкурив товсту сигару, запропонувавши спершу також супутникові. Але той відмовився і натомість потягував одну зі своїх крихітних цигарочок. Як людина з напрочуд сильним характером, Ван Олдін уже знову здавався колишнім, звичним собою. Хвилину-другу вони прогулювались у мовчанці, а відтак американець заговорив. Як я зрозумів, мсіє Пуаро, ви більше не практикуєте? Саме так, мсіє, насолоджуюся відпочинком. Але ж все ж допомагаєте поліції у цій справі. Мсіє, якщо лікар іде вулицею, і тут стається нещасний випадок. Хіба ж він реагує на нього словами «Я на заслуженому відпочинку, піду, но я собі далі», доки біля його ніг стікає кров'ю людина. Якби я вже був у Ніці, а поліція послала по мене і попросила допомогти, отоді я відмовився б. Але ця справа, сам усе благий Господь судив її мені. Ви були на місці події задумливо промовив Ван Олдін. «І оглядали купе, чи не так?» Чоловічок кивнув. «І поза сумнівом помітили те, що сказати б навело вас на роздуми». «Можливо», – відповів Пуаро. «Сподіваюся, ви розумієте, до чого я хилю?» – спитав Ван Олдін. «Вина графа Деля Роша здається мені очевидною». Але ж я не дурень, і, спостерігаючи за вами протягом останніх хвилин тридцяти, збагнув, що ви з якоїсь лише вам відомої причини не згодні з такою версією. Пороз низав плечима. Я можу й помилятися. Тут ми й підходимо до послуги, про яку я хочу вас попросити. Чи не погодитеся ви розслідувати для мене цю справу? «Для вас особисто?» «Ви правильно мене зрозуміли!» Детектив кілька секунд помовчав, а потім сказав. «Чи усвідомлюєте ви, про що просите?» «Гадаю, цілком», – промовив Ван Олдін. «Дуже добре», – сказав чоловічок. «Я згоден, але в такому разі маю отримати щирі відповіді на свої запитання». А чого ж, звісно, само собою!» Манера Пуаро змінилася. Він раптом зробився безцеремонним і діловитим. «В історії з розірванням шлюбу, це ви порадили дочці подати на розлучення?» «Так». «Коли?» «Близько десяти днів тому я отримав від неї листа зі скаргами на чоловікову поведінку» і вкрай рішуче розтломачив її, що розлучитися – єдиний вихід. На що саме в його поведінці вона нарікала? Того скрізь бачили в товаристві дами із дуже сумнівною репутацією, тієї, про яку ми тільки не говорили – Мірей. Танцівниці, ага, а мадам Кейтерінг із цим не мирилася? Вона була дуже прив'язана до чоловіка». — Я б не сказав, — відповів мільйонер, повагавшись. — Страждало не її серце, а її гордість, ви це маєте на увазі. — Гадаю, можна висловитися і так. — Тож я роблю висновок, що цей шлюб від самого початку був нещасливий. — Дерек Кеттерінг, розбещений до самих кісток. Промовив Ван Олдін. Він жодну жінку не здатен зробити щасливою. Як кажуть у вас в Англії, шалапут, я правильно розумію. Той кивнув. Треб'єн, ви радите мадам подати на розлучення. Вона погоджується. За справу беруться адвокати. А коли містер Кеттерінг дізнався про те, звідки повіяв вітер? Я сам по нього послав і пояснив, як збираюся діяти. І що він сказав? Тихо промурмотів пуаро. Обличчя Ванолдіна потемніло від згадки. Тримався з біса нахабно. Вибачте, за це запитання мсьє, та чи не згадував він графа Деляроша? роша? Самого імені не назвав. Аж рикнув той мимоволі, але натякнув, що знає про цю інтрижку. А яким, дозвольте поцікавитися, був на той момент фінансовий стан містера Кетерінга. Звідки ж мені, по-вашому, це знати? На якусь крихітну мить завагавшись, відповів питанням на питання Ван Олдін. Мені здалося ймовірним, що ви з'ясували для себе цю обставину. «Що ж, ви цілком маєте рацію. Так я й зробив. І виявив, що кетерінг на мілені. А тепер успадкував два мільйони фунтів. Девина ця штука життя? Скажете ні?» Мільйонер кинув на нього різкий погляд. «До чого ви хилите?» «Так, моралізую», – відповів Пуаро. «Розмірковою філософствою». Але повернімося до нашої бесіди. Містер Кетеринг, звісно ж, не збирався здаватися без боротьби. Той хвилину-другу зволікав із відповіддю, а відтак промовив. Я точно не знаю, які він мав наміри. Ви продовжили з ним переговори пізніше. Після короткої паузи Ван Олдін відрізав. Ні. Чоловічок заумер на місці, зняв капелюха і простяг співрозмовнику руку. «Мушу побажати вам гарного дня, – сіє, – я нічим не зможу допомогти». «Що ви хочете цим сказати? – гнівно спитав мільйонер. «Коли мені не говорять правди, то я без сили чимось допомогти». «Не розумію, про що ви». «А я гадаю, розумієте». Можете бути певні, мсьє Ванолдіне, що я вмію зберігати секрети. «Що ж гаразд?» – мовив той. «Визнаю, я щойно збрехав вам, бо таки дійсно продовжив переговори із зятем. так «Так-так?» А якщо бути точним, то послав до нього свого секретаря, майора Найтона, з інструкціями запропонувати йому сто тисяч фунтів готівкою якщо той не чинитиме розлученню перешкод. Кругленька сума, оцінивши пропозицію, промовив Пуаро. І що відповів мсьє ваш зять? Передав, що я можу йти до біса, лаконічно відповів мільйонер. Ага, видобув детектив, але не виявив при цьому жодних емоцій. Тієї миті він з головою поринув у методичну каталогізацію фактів. У поліції мсіє Кеттерінг заявив, що не бачився з дружиною і не розмовляв із нею протягом усієї поїздки. Чи схильні ви мсіє вірити його показам? – Так, безперечно, – відповів Ван Олдін. – Гадаю, він би навіть свідомо тримався від неї подалі. — Чому? — Бо з ним їхала та жінка. — Мірей? — Так. — Звідки вам стало відомо про цей факт? — Від своєї людини, приставленої спостерігати за ним. Вона сповістила мене, що ті обоє вирушили цим потягом. — Ясно, — сказав Пуаро. У такому разі, як ви й говорили раніше, він навряд чи спробував би вступити з мадам Кеттерінг у будь-яке спілкування. І чоловічок надовго замовк. Мільйонер не переривав його роздумів. Розділ 17. Аристократ Ви вже бували на рів'єрі, Жорже? Запитав Пуаро наступного ранку у свого лакея Джорджа, типового англійця, із наче дерев'яним обличчям. Так, сер, я був тут два роки тому, коли служив у лорда Едварда Фремптона. А вже сьогодні пробурмотів його господар ви тут із Еркюлієм Пуаро. Як швидко ви піднімаєтеся кар'єрною драбиною? Лакей нічого не відповів на таке зауваження, а, витримавши належну паузу, натомість спитав. Коричневу трійку, сер, вітерець сьогодні холодний. У неї на жилеті масна пляма, заперечив Пуаро. Слід від шматочка філе морського язика а-ля Жанет, що потрапив туди, коли минулого вівторка я мав ланч у готелі Ріц. «Тієї плями більше немає!» – ображено промовив слуга. «Я вивів її!» «Треб'єн?» – сказав на це детектив. «Я задоволений вами, Жорже!» «Дякую, сер!» На певний час повисла пауза, після якої Пуаро замислено про мурмотів. «Уявімо собі, славний мій Жорже!» «Наче ви народилися в тій же соціальній ніші, що й ваш покірний господар, лорд Едвард Фремптон, і, без власного пенні за душею, одружилися навкрай багатій жінці, яка, однак, маючи на те всі підстави, збирається розлучитися з вами. Що б ви зробили?» «Я б спробував, сер», – відповів той, – «змусити її передумати». Мирними чи насильницькими методами?» Джордж здавався шокованим. «З вашого дозволу, сер», – сказав він, – «аристократ ніколи не дозволить собі повестися, наче вайтчепелський зеленяр. Він ні не вчинить ніцо. «Справді, Джорже? Не знаю, не знаю. А втім, ви, напевно, маєте рацію». У двері постукали. Слуга підійшов і обережно прочинив їх, Надюйм, другий. Зачувся приглушений шум голосів, а відтак лакей повернувся до Пуаро. «Сер, вам записка». Детектив прочитав її. Вона виявилася від комісара Мсьєко. Незабаром розпочнеться допит графа Деля Роша. Слідчий суддя дуже просить вас бути присутнім. Жорже, хоччіше, костюм, я маю поквапитись. А за чверть години потому, бездоганно вбраний у коричневу трійку, порой ввійшов до кабінету Карежа. Комісар був уже там, і вони із суддею привітали новоприбулого з увічливою готовністю. Справа дещо невтішна. Пробурмотів Ко. Схоже на те, що граф прибув у Ніццу ще за день до вбивства. Якщо це так, то вашу версію спростовано, – відказав Пуаро. Слідчий прокашлявся. Нам не слід вірити цьому алібі без украй ретельної перевірки, – заявив він, і стукнув рукою по кнопці дзвінка на столі. За хвилину до кабінету війшов високий, темноволосий чоловік, вишоконо вбраний та з дещо гордовитими рисами обличчя. Граф мав настільки аристократичний вигляд, що здавалося псущою єрісю, навіть пошипки згадати про те, наче його батько був нікому невідомим дрібним хліботорговцем із нанта. Хоч саме це, власне, і відповідало дійсності. Глянувши на нього, кожен був би готовий заприсягтися, що незліченні предки його милості загинули на гільйотині часи Французької революції. «Я перед вами, панове!» – пихато промовив граф. «Чи можу я запитати, з якого приводу ви бажали мене бачити?» «Прошу, сідайте, мсьє графе!» – увічливо сказав слідчий суддя. «Річ у справі про смерть мадам Кеттерінг, яку ми розслідуємо». «Про смерть мадам Кеттерінг? Я щось не розумію». «Ви, здається, були <кхм> знайомі з цією леді, мсьє графе?» «Звісно, що був. А до чого тут це?» Вставивши в око монокль, він окинув кабінет холодним поглядом, що найдовше затримався на Пуаро, який витріщився на нього з тим наївним, простодушним захопленням, що найбільше тішило графове марнославство. Мсьє Кареш відкинувся в кріслі і прокашлявся. — Ви, напевно, не знаєте, мсьє графе. Він витримав паузу що мадам Кетеринг було вбито. Вбито? Боже мій, який жах! Здивування та гори були розіграні просто чудово, власне, аж настільки майстерно, що здавалися зовсім природними. На перегоні між Парижем та Ліоном мадам Кетеринг задушили, повів далі слідчий суддя, а її коштовності було вкрадено. «Це не чувано!» – з почуттям вигукнув граф. «Поліція має зробити щось із цими потяговими крадіями. Настали такі часи, коли ніхто від них не вбезпечений». У сумочці, мадам, продовжуємо сія кареш. «Ми виявили лист від вас. Складалося таке враження, наче вона спланувала побачення з вами». Граф стенув плечима і розвів руками. «До чого тепер приховувати?» Щирим тоном промовив він. «Усі ми світські люди!» «Конфіденційно, між нами кажучи, я визнаю, що у нас був роман!» «Ви зустрілися з нею в Парижі і звідти продовжили шлях уже вдвох, я нічого не перекручую!» Поставив питання суддя. Таким був наш первинний план, але згодом, за бажанням мадам, його було змінено. Я мав зустрітися з нею в Єрі. І ви не бачилися з нею в потягу на Ліонському вокзалі ввечері 14-го. Аж ніяк. Уранці того дня я прибув до Ніци, тож те, про що ви говорите, неможливо. А тож, а тож. Сказав Мсія Кареш. А все ж, суто для протоколу. Чи не повідомите ви, слідству, ваші пересування впродовж вечора та ночі чотирнадцятого? Граф на хвильку замислився. Обідав я в Монте-Карло, у кафе де Парі. Відтак подався в спортинг, де виграв кілька тисяч франків. Він знизав плечима. А годині о першій повернувся додому. Пардон, мсьє, але на чому ви поверталися додому? На власному двомісному автомобілі. Сам без нікого? Сам. А чи могли б ви представити свідків, ладних підтвердити ваші покази? Ввечері у казино мене поза сумнівом бачив багато хто з друзів. А от обідав я на одинці. Після повернення на вілу вам відчинив слуга? Ні, я ввійшов, скориставшись власним ключем. Ага, кинув мсьє кареш. І знову вдарив рукою по кнопці дзвінка на столі. Двері відчинилися, і на порозі постав посильний. Приведить но служницю Мейсон, наказав господар кабінету. «Слухаю, мсьє судде!» І та невздовсі вийшла. «Чи не будете ви такі ласкаві, мадмоазель, поглянути на цього джентльмена і сказати, якщо тільки зможете?» «Це не він заходив до купе вашої господарки в Парижі?» Жінка довго і ретельно вдивлялася у графа, для якого ця процедура упізнавання – як здалося Пуаро, була досить таки неприємна. «Я не можу сказати напевно, сер», – промовила зрештою Мейсон. «Може і він, а може і ні, адже я бачила його лише зі спини, тож мені складно щось стверджувати, але радше здається, що це той джентльмен. «Але ви цього не певні?» «Ні», – неохоче зізналася свідчиця. Ні-ні, я не впевнена. А на Керзон стріт ви його раніше не бачили? Служниця похитала головою. Мені навряд чи випала б нагода помітити когось із тамтешніх відвідувачів, хіба що вони гостювали кілька днів, пояснила вона. Гаразд, тоді на цьому й закінчимо, різко сказав слідчий суддя. Він був вочевидь розчарований. «Хвилиночку!» – озвався Пуаро. – У мене є запитання до мадмуазель, якщо дозволите. «Звісно, мсьє Поро, Звісно, прошу вас!» Детектив звернувся до служниці. «А що сталося з квитками?» «Квитками, сер?» «Так, квитками. З Лондона до Ніце. Вони зберігалися у вас чи в господарки?» Свій власний, пульманівський, вона тримала при собі, сер, а решту доручила мені. А що з ними сталося? Я віддала їх провіднику французького потяга, сер. Він сказав, що так треба. Сподіваюся, я вчинила правильно, сер? О, так, так, цілком, просто невеличка деталь. Імсіяко і слідчі зацікавлено поглянули на нього. Мейсон ніяково простояла ще кілька хвилин, а відтак мсіє Кареш коротко кивнув, мовляв, ви вільні, і вона вийшла. А Пуарона шкрябав щось на клаптику паперу і простягнув свою цидулку судді. Той прочитав написане, і його чоло прояснилося. «То що, джентельмени?» – чвенливо зажадав відповіді граф. «Довго ще мені тут залишатися». «О, звісно, ні, звісно, ні!» – поквапився запевнити його мсіє Кареш як найлюб'язнішим тоном. «Тепер питання про вашу роль у цій справі остаточно прояснене. Звичайно, з огляду на знайденого в мадам листа ми були змушені вас допитати». Аристократ підвівся. Прихопив у кутку свій елегантний ціпок і, досить недбало кивнувши, вийшов із кабінету. — От і все, — промовив суддя, — ви цілком мали рацію, мсьє поаро, Куди краще дати йому відчути, наче він поза підозрою. Двійко моїх людей тінями стежитимуть за ним у день і вночі, а ми тим часом займемося перевіркою його алібі. Мені воно здається досить хистким. Можливо, погодився Пуаро, про щось думаючи. На сьогоднішній ранок я викликав і містера Кеттерінга, повів далі слідчі. Хоча насправді маю сумніви, чи буде нам про що його запитувати. Але одна-дві підозрілі обставини все-таки є. Ізмовк, потираючи носа. А саме, поцікавився Пуаро, ну, тут суддя кашлянув. Ця дама, із якою він подорожує, мадмоазель Мірей, вона зупинилася в одному готелі, а сам він у іншому. Це здається мені е, досить дивним. Скидається на те, що вони чогось побоюються, сказав мсіяко. Достеменно. Із тріумфом у голосі мовив мсіє Кареш. «А чого б це вони мали остерігатися?» «Надлишкова обережність уселяє підозру, так?» – припустив Пуаро. «Точно! Гадаю, не завадило б, – сказав детектив, – поставити мсіє Кеттерингові кілька запитань». Суддя віддав розпорядження, і за мить до кабінету ввійшов Дерек Кеттерінг, як завжди галантний. «Доброго ранку, мсьє!» – чемно привітався слідчий. «Доброго!» – коротко кинув той. «Ви посилали за мною. Намітився якийсь прогрес?» «Прошу, сідайте, мсьє!» Той опустився в крісло, жбурнувши ціпок і капелюх на стіл. «Ну?» Нетерпляче запитав він. «Наразі нових фактів не встановлено», – обережно сказав Мсія Кареш. «Дуже цікаво», – сухо промовив Дерек. «І ви посилали за мною, аби сповістити про це?» «Ми цілком природно подумали, що вам захочеться бути в курсі того, як просувається слідство», – жорстко відрізав суддя. Навіть якщо воно не просувається? Крім того, нам хотілося б поставити вам кілька запитань. То ставте. Ви цілком певні, що не бачилися і не розмовляли з дружиною в потягу. Я вже вам на це відповідав. Не було ні того, ні того. Бо ви, поза сумнівом, мали на те підстави. «Я не знав, що вона їхала тим потягом», – пояснив Дерек, ретельно вимовляючи і розділяючи слова, наче звертався до когось розумово відсталого. «То ви стоїте на своєму», – буркнув слідчий. Дерекове обличчя раптом спохмурніло. «До чого ви хилите, цікаво довідатись? Знаєте, що я думаю, мсьє Кареже?» Що ви думаєте, мсьє? Я думаю, що французьку поліцію неабияк переоцінюють, бо у вас, звісно, мають бути дані на ці банди потягових крадіїв. Це просто ганьба, що така річ змогла статися в потязі люкс, і що французька поліція виявилася безпорадною під час розслідування цього інциденту. «Ми розслідуємо його, мсіє, будьте певні!» «Як я розумію, мадам Кетерінг не залишила заповіту!» Втрутився зненацька Пуаро. Зімкнувши кінчики пальців, він уважно вглядався у стелю. «Не думаю, ніби вона його коли-небудь складала!» Відповів на це Дерек. «А що?» «Те...» «Що ви при цьому успадковуєте нічогенький статок», – сказав чоловічок, – «украй нічогенький». І хоча його очі досі дивилися у стелю, він спромігся помітити, як лице Дерека Кеттерінга побуряковіло. «На що ви натякаєте? І хто ви такий?» Легким рухом Пуаро поставив поряд щойно закинуті одна на одну ноги. Відірвав погляд від стелі і подивився молодому чоловікові просто в обличчя. Мене звуть Еркюль Пуаро, тихо відрекомендувався він, і я, певно, найвидатніший детектив у всьому світі. То ви цілком певні, що не бачилися і не розмовляли з дружиною в потягу? До чого ви хилите? Ви що, хочете натякнути, наче я її вбив? І раптом розсміявся. «Мені варто тримати себе в руках. Абсурдність цього звинувачення цілком очевидна. От тільки, якщо вбивця я, то навіщо мені було красти її коштовності? Поясніть!» «Ваша правда», – буркнув Пуаро, помітно занепавши духом. «Я про це не подумав». «Це найочевидніша справа про вбивство з метою пограбування». «З усіх, які коли-небудь розслідувалися», – сказав Дерек Кеттерінг. Бідолашна рут, от до чого ті кляті рубіни її довели. Про те, що вона мала їх при собі, напевно, стало відомо. Підозрюю, що через ці камінчики вже траплялися вбивства і раніше. Пуаро раптом випрямився на стільці. Його очі засяяли слабким тьмяно-зеленим світлом – і той зробився на диво схожим на леснючого, вгодованого кота. Ще одне запитання, мсьє Кетерінго, промовив він, чи не повідомите ви мені, у який день востанє бачилися з дружиною? Дайте подумати, силкувався пригадати Дерек. Це, певно, було так, понад три тижні тому. Боюся точної дати, я вам не назву. Нічого, сухо сказав Поро. Це все, що мені хотілося знати. Ну, нетерпляче кинув Кеттерінг. І ще питання будуть? І глянув на мсьє Карежа. Той став шукати підтримки в детектива і отримав її у формі ледь помітного помаху голови. Ну, мсьє Кеттерінгу... Увічливо відповів слідчий. «Ні, не думаю, що є потреба затримувати вас надовше. Гарного дня!» «На все добре!» Видобув кетерінг і вийшов, ляснувши за собою дверима. А Пуарона нахилився до месія Карежа і різко заговорив. Щойно Дерек залишив кабінет. «Скажіть!» – владно запитав він. Коли ви згадували мсіє Кеттерінгу про рубіни? Я про них не згадував, заперечив суддя. Ми тільки вчора вдень дізналися про них від мсіє Ванолдіна. Так, але про них йдеться у графовому листі. Суддя здавався скривдженим. Я, звісно, і словом не обмовився про того листа мсіє Кеттерінгу. З образою в голосі відказав він. За нинішнього стану речей це було б украй нерозважливо. Пуаро нахилився ближче та постукав по столу. То звідки ж він дізнався про них? Тихо запитав він. Мадам йому сказати не могла, оскільки вони вже три тижні не бачилися. Вельми мало ймовірно, що про них стали б говорити Ван Олдін чи його секретар. У їхніх бесідах із ним ішлося зовсім про інше, а в газетах про них не було ні слова, ні натяку. Підвівшись, Пуаро взяв капелюха і ціпка. А все ж, пробурмотів він сам до себе, наш джентльмен знає про них геть усе. І от мені тепер цікаво, звідки? Так, дуже цікаво.